Veciniada, scenariu radiofonic de Ion Băieșu Interpretează Marin Moraru, Gheorghe Dinică, George Vestian, Demrădulescu, Acadie Donos, Astradan nu cu putea la locuiei, e ce magu e la hâns și buzducanul Buzducanul nu e la față V-ați că totul e aranjat Când cum... Vine Vine Să trecem la pândă Să trecem la pândă Stoi! Feții le găutați Vă rog să nu trageți fără avertisment și mai ales fără a vă convinge în prealabil cu cine aveți de face. Am oroare să fiu împușcat din confuzie. Bă, nimănui nu-i face plăcere să fie împușcat, dar uneori n-ai și trebuie să fii împușcat. Cine ești? Îmi permiteți, maestru Menece, avocat, fost șef de barou. Maestru Menece? Vă rog foarte mult să mă scuzați, dar vă rog foarte mult să mă scuzați, maestre. Mă recomand, Panfil, chiriaș principal. Iertați-mă, domnule Chiriaș Principal, dacă am să vă declar că în lunga mea carieră am vizitat numeroși clienți la domiciliu, dar niciunul dintre ei nu m-a așteptat în armat până în dinți ca dumneata. Domnule maestru, am să vă explic imediat despre ce e vorba n vrea să vă faceți o impresie proastă despre mine da, Nici nu mă gândesc, domnule, să fac o impresie proastă despre dumneavoastră Intenția mea este să fac o impresie bună Să știți că n-aș fără a vă identifica în prealabil V-am din prudență Tot din prudență v-am rugat și eu să nu trageți fără preaviz V-am chemat maestri ca să mă aparăt într-un proces Ce fel de proces? Proces de crimă Crimă? Excelent cum, e vorba de crimă, crimă. Exact, crimă crimă, cu sânge, cu mată, cu tot ce trebuie. Am aranjat tot. Eu îmi voi încheia în curând cariera, domnule Panfil. Dragă, domnule Panfil, o carieră strălucită. Dragă domnule, pe care nu aș fi vrut să o sfârșesc cu un proces stupid de, de lapidare sau o insultă de mamă e, Voiam un proces final cu crima N-am <gângă> mai avut o crimă din 39 când lucram împreună cu maestru Haneș oh. Ați auzit desigur de marele maestru Haneș, strălucitul Haneș de sigur, domnule, pasiunea vieții mele au fost procesele Fugeam de la școală ca să mă duc la tribunal Eu am fost elevul Maestru Haneș oh. Tocmai primise în 39 O crimă fantastică pe care e generos Cum știți, o știți, mi-a încredințat-o mie E bine, ce om? Poate vă mai aduceți aminte de un copil precoce În vârstă de 2 ani și jumătate Care și-a asasinat mama cu cuțitul de bucătărie ah. Deoarece a prins-o cu amantul în dormitor După ce a omorât-o pe respectiva și nefericită mamă Copilul asasin și-a pus o în cap Și-a plecat să se plimbe prin cei mici eu cunosc <gânt> Exact, exact Pentru că apoi eu să-l salvez de la o condamnare Sigură pe viață, într-o. O strălușită pe tema complexului lui Edip în societatea modernă. Domnul Panfil, contează pe mine până la capăt. Chiar dacă ai săvârșit un masacru, tot e salvezi. Mulțumesc, maestre. Ce crimă ai făcut? Încă n-am făcut nicio crimă. Acum o fac. Acum? Sunt gata cu toate pregătirile Am aranjat tot. Și pe cine vrei să omori? Pe vecinul de pe palier. Stă ușe nu ușe cu mine. Hmm. Veniți să vedeți. Aici ai, stă. Ah, da. Mene -zisu. Da, va să zic că pe victimă o cheamă Zisu Peste aproximativ 10 minute nu va mai fi victimă, va fi un cadavru Dar de ce vreți să-l faceți cadavru? Care e mobilul crimei? Imposibilitatea vieții în comun, domnule Motivul este excelent, deși e puțin cam literar Aș vrea să fiți mai concret Să știți pe preșul meu Acesta este preșul dumneavoastră personal? De renăpură se vede foarte moale la pipa Poate vi se pare un lux că mă folosesc un preț de lună pură? Da, dar nu are importanță. Domnule Maestru, eu am un principiu în viață. Mă șterg mai rar, dar pe ceva de bună calitate. Mai puțin, mai rar, dar de bună calitate. Probele. Care probe? Unde sunt urmele? Probele că vecinul s-a șterg pe preșul de mitale. Urmele nu mai sunt pentru că l-am spalat? dar aștept să se șteargă din nou, după care îl omor pe loc. Acum este exact ora când se întoarce de la serviciu și se șterge pe preșul meu. După cum observați, are și el lui. Da, are Da, da, nu se știe ce păpreșul se știe de pe meu Cum l-ați depistat? Vă povestesc imediat da. Într-o dimineață, el Ve Veniți imediat lângă mine și ascundeți-vă da. în spatele acestor plante ornamentale Ve înțelegi? Vine? Da, cred că da mm. Cu ce vrei să-l omori? Încă nu m a hotărât. depinde de el Dacă se șterge blând, mă por și-o blând, adică l-împușc dacă se șterge în mod grosolan, îl deșel cu gheața asta. Dacă îmi rup preșul, atunci îi sparge asta cu busz de ganul. unică, secolul XVII. L-am rămutat anume de la muzeu. O singură lovitură și vite mai făcută Îl distrug. Nu le poate că totuși. Niciun totuși, domnule, niciun totuși. Asta e o crimă prea abominabilă. Nu știu dacă. Bine, bine, bine, bine. Hei, hei, nu te șterge! Poate? Nu te șterge pe preș! Dar nici prin cap nu trece să fac așa ceva. Eu îl caut pe pacientul meu, domnul Panfil. -ai, a, bine venit, doctora, bine de aici? Bine-i venit, doctore, bine-i venit. Dânsul e maestru menece, avocatul meu. Îmi pare foarte bine, pare foarte bine. te chemat a... pentru un consult. Vreau să-mi consult sistemul nervos. Sistemul nervos, da. Bine, atunci e, să mergem în apartamentul dumneavoastră. Nu vă pot consulta aici, pe scară Ah, ba nu, ba nu. Rămânem aici, pentru că aștept pe cineva. E vorba de vecinul meu pe care doresc să-l ucid și pe care îl aștept să-l într, într alta. Acest vecin m-a jignit mortal, deoarece s să aștept pe preșul meu. Dumneavoastră, doctore, trebuie să certificați că l-am omorât în deplinătatea facultăților mintale. Adică l-am omorât conștient și lucid. Consultați-mă! Mă rog, aparent sunteți sănătos! Mulțumesc! Poftiți aici, la adăpost, venite aici. Monstrul s-ar putea să vină dintr-un moment în altul. Veți avea plăcerea să luați parte la ceremonia lichidării, unul dintre cei mai obraze și mai impertinezi dintre vecini. Sunteți invitații mei de onoare. Și cum vă spuneam, maestre, M maestre, da, da, da. cum vă spuneam? Într-o dimineață! Vă rog să mă ascundeți în spatele plantelor și să fiscal. Vine monstru! Fluiere, fluiere, fluiere. Hei, hei! Nu te șterge! De, de ce domnule să nu mă șterg? Eu vreau să, să intru în casa clientului meu curat pe picioare. Dumneata ești cumva de la cooperativa prestarea imagini? Da. Dar nu cumva am onoarea chiar cu clientul pe care îl caut și care se numește panfil pe panfil? Exact, exact, exact. trece aici în spatele plantelor și pregătește ți instrumentele. Aș vrea să alegi un loc potrivit ca să poți fotografia o scenă care se va petrece cam acolo, unde da. ta. Dar vină Vino vină Este vorba de un instantaneu, pentru că dacă este vorba de un instantaneu, eu sunt exact specialistul de care aveți nevoie... E vorba de un flagrant delict? Da, domnule, e vorba de un flagrant delict. Colosal! Eu sunt un maestru în materie de flagrant, soția. Nu, domnule, că sunt burlac. Nu m-am căsătorit tocmai din cauza flagrantului. Că dacă o prindeam un flagrant delict, ce măgeam? O omoram! O omoram și era păcat? Într-adevăr, au fost cazuri. La câteva am participat chiar eu. Ea era în flagrant... Eu am fotografiat-o în, în flagrant și el a omorât-o în flagrant. Tot flagrantul a durat un minut, Jack pac dar... A, cum, despre ce flagrant e vorba? E vorba de un vecin pe care dumneavoastră îl vei fotografia În clipa în care se va șterge pe preșul meu În clipa în care eu voi trage asupra lui cu arma Și în clipa când el va cădea de În În în trei poziții Colori? Da, desigur, ca să se vadă sânge Cât mai mult sânge, cât mai... Excelent, domnule, excelent Sângele iese excelent pe peliculă Iată o comandă pe care o execut cu foarte multă plăcere Să fac și câteva prin planuri de rezervă Da, Asasinul în, înainte de crimă, martări în, înainte de crimă... Dom le, dom le, da pa, nun... pa, pardon, pardon, eu nu voi fi martor. În timpul crimei mă întorc cu spate Cum ne voi da de de Nu, a de nu, nu, eu voi participa doar ca medic Adică, voi veni să constat decesul victime sunt Panfil, domnule Da, vă rog, vă rog Atenția că vei fi autorul unui omor premeditat Și că sarcina mea în aceste condiții Va fi dintre cele mai dificile Poate că nu trebuie neapărat să-l omori Poate că ar fi suficient să-l speri puțin Adică cum să-l speri? Adică să te faci că tragi Să fii clement Domnule avocat nu înțeleg unde bateți cu insinuarea. Vă să zic că este șterge ca un nemeriș, ca un grosier pe preșul meu personal? El o să fiu clement? Clement, tu nu mele domnul le Domnule, domnule, domnule Panfil, domnule Panfil, dar e o chestiune de onoare la mijloc. Păi, ce spune? Nu poți să tragi într-un om fără să-l faci atent, fără să-i acorzi dreptul să se apere. Nu se poate trage direct. Într-un om. Păi, într-un om, nu, dar într-un vecin, da. Păi, din da? fotografului, ești e, un sadic. E, se citește acest viciu pe figură. Da, da, domnule, sunt Do sadic. Da, da, nu din naștere. Până acum doi ani eram un om pașnic și milos. Până atunci nu știam ce e acela un, un vecin. Acum știu și am devenit astenic. Pe mie, se, se Da, că... da, se, se vede pe figura mea că sunt astenic. Nu prea se vede. <gă> că sunt foarte astenic. Noaptea, uite, m vorbesc în somn. M vorbesc și ziua în, în tramvaiul 14. Da? Plus că, uit, îngrozitor. uite, îngrozitor. Uite, de pildă, acum... Nu mai știu ce trebuia să spun Poți să taci, nu te obligă nimeni să vorbești Mi-am mi -am adus aminte, aminte da. Într-o zi s-a mutat alături de mine În același apartament o vecină O femeie asta. De circa 40 și ceva S-a uitat în camera mea și mi-a zis Camera asta îmi place Mi-ar trebui pentru extindere În două luni te fac să te muți Și cum să te muți? Păi, ei, ei bine, i-am zis că Sunt și ambițios se vede pe figura mea că sunt. Nu, nu, nu mă mut! Ba, a, să te fac să te muți! A zis ea. Și ce credeți că a făcut? Mm? A început să-mi facă viața un infern. A, avea un cățel. Un ce cățel bărere? pe care începea să-l bată după miezul nopții ca să urle și să nu mă lase să dorm. Era un cățel cât pumnul, mm. dar care urla cât, un unul un, ciobănesc. Ca bărere, să scap bărere. de el, într-o zi la am în veceu și-am și tras apa. Dar da bestia de vecină ce-a făcut? ce Aveau urletele lui în, înregistrate pe Tesla, pe, pe șase piste. De magnetofon și punea banda să nu numai după miezul nopții ca să, să mă nebunească. Yes. Am reușit să iau banda și să-i o rup și mi-a rupt și, mi -a, rup și a ureche în timpul căierării, dar nu contează, ureche. a trecut. Nu, nu, nu trage, că să a dezlipește. Dar ce idee diabolică i-a venit Beste? S-a adus într-un parc, a adunat câțiva... Greier și i-a aruncat în casa mea Noaptea greierii cântau De mama focului Iar eu îi căutam până toate din Până am devenit astenic Și atunci vă întreb pe dumneavoastră Dacă un astfel de vecin Poate fi numit om Și dacă merită Stai față de el onoare Sau milă Al meu să stăge Azi stăge papreșul meu Domnule fotograf Ți-a dus Realitatea mă obligă să recunosc că suferințele suportate te obligă să urăști și să disprețuiști ideea de vecin. Păi mie E dreptul mi dumneavoastră ca om, așa. Aș vrea să te întreb însă Dacă te-ai răzbunat în vreun fel Pe femeia aceea barbară de, de, de sigur că m-am răzbunat domnule, da? doctor Și încă într-un chip la fel de barbar M-am mânsurat cu ea Bine ai făcut, nu, nu, bine, e e făcut? Fă? bine ai făcut <laughs> <laughs> Pentru că venim vorba despre problema vecinilor Am și o teoria mea Pe care aș vrea să vă o expun pe scurt Nu, da. luați-o, da. să Nu, <laughs> nu, nu, că eu n o țin după părerea mea, oamenii au trăit în cele mai excelente relații atâta vreme cât nu au fost vecini unii cu alții. Hey, spui că da. -am vecinou, din, din clipa -am... în care au devenit vecini, oamenii au început să se urască unii pe alții. Da. Eu eram, de pildă, foarte bun prieten cu un uh, coleg de serviciu. Iată, însă, că viața și întâmplarea au făcut ca el să devină vecinul meu, iar eu vecinul lui. Da. Ei bine, din aceeași clipă am început să ne urâm. E. Da? Am ajuns până la violență. Într-o zi, de pildă, el mi-a rupt o mână. Care? Ah, da. Ce puteam să fac? Să mă adresez tribunalului? Da, tribunal. Mi-era rușine. Nu, nu voiam să mă știe lumea. A, și atunci, I-a rupt și eu o mână. Cum? Care? Cealaltă. A, da. nu, nu, aia, da. Acum, între noi fie vorba, da, da. eu ca om al legii sunt de același principiu Litigile dintre vecini să se rezolve între ei în afara legilor De aceea te sfătuiești pe dumneata, domnule Panfil, să te răfuiești cu domnul zisru între patru ochi Domnule, eu v-am temat aici nu ca să-mi dați sfaturi, ci ca să ne pliniți obligațiile dumneavoastră profesionale știu eu cum trebuie să mă refuiesc cu domnul Zisu. Mai exact știu eu cum să-l lichidez. Totul e să vină, să vină mai repede. Să vină, domnule, mă rog! Domnule, domnule iertă-mă, dar înainte de a sosi, domnul doctor, dumneavoastră tocmai ai ceva foarte palpitant. Palpitant? Da, nu știu, parcă tocmai începuse să-ți spui cum l-ai depistat pe răufăcător. Adică cum l-ai descoperit pe Zisu, că se șterge pe preșul de mitare. A, într-adevăr, într-adevăr. jos, într domnule, stai jos. Doamne, stai la, stai jos. Doamne, nu mi-a fost ușor loc să vă descopăr pe bandit. A trebuit să mă chinui o lună de zile. Mi-am luat concediu de odihnă plus o săptămână de boală. Ii, oi, cum am procedat? C Aici, cum am procedat? Da, da. L-am pândit pe bandit câteva nopți și rând. Ședeam în casă și mă uitam pe gaura chei. Dar a -a. A, nu reușeam să-l depistez. Nu reușeam. Privirea mea nu era suficientă. Era nevoie de ajutorul științei. Și atunci, Ii. cum am procedat? Păi, te cum am procedat. Am luat câteva probe de noroi de pe preșul meu Aha. Noroi care provenea evident de pe încălțămintea a agresorului Aha. Și le am dat unui cumnat care lucrează la un laborator de cercetare a pământului a Peste două zile, cumnatul mi-a dat răspunsul Pământul respectiv era un cernozion de bărăgan Hai să vezi Am făcut apoi cercetări în tot blocul pentru a afla Care dintre locatari lucrează în bărăgan E bine Cu ajutorul femeii de serviciu O ciu ordinară Dar cu un bagaj de informații foarte bogat Am aflat că însă vecinul meu Zisul e un avetist ordinar Care venea în fiecare seară și Aha. se ștergea Cu bocan celui încărcat de cernozion Pe preșul meu de lână A ajuns în posezia <nz resistance> acestor date M-am dus să dau în judecată. La tribunal au văzut de bine, știi? M-au dat afară. Au zis că sunt nebun. Cum să dai în judecată pe un om, așa, pentru că să aștepți mă a pătrășit Bine. Și că asta nu-i motiv. Nu-i motiv? Ei bine, l-am strigat Am să-l și omor pentru motivul ăsta. L-am reclamat apoi la ziar, la radio, la televiziune, pentru emisiunea asta. Transfocator, la ICL, la ILELE, la TGL și BLL și la Crucea Rusiei chiar am fost. Dar nicăieri n-am primit niciun răspuns favorabil. Atunci, pe bună dreptate, am stat și mi-am zis. Dacă niciun organ legal nu-l poate ajuta pe un vecin păstui de alt vecin să-și facă dreptate, atunci nu mai rămâne decât să-mi fac singur dreptate. Cu alte cuvinte, să-l omor. De aceea v-am chemat nu, pe ca nu, nu, să asistați la ceremonia acestui gest care nu, va rămâne, nu, nu, sper, un exemplu pentru toți vecinii actuali și viitori. Da, nu mai pot Nu, Iartă-mă, domnule Panfil, dacă povestea dumneavoastră. Tale... Mm -mm, mai impresionat Pe cum se la lacrimi? Că pe mine mă face să sufer orice suferință omenească. Dar, minte, suferința unui vecin. C -c Că sunt și eu vecin, domnule. Domnule Panfil, și eu sunt vecin și am suferit și eu îngrozitor cu o bestie de femeie O vecină care mi-a adus un pumn de câini Mi-a adus. mi-a povestit tărășenia cu câinele Ne-ai spus, domnule apa ne-ai spus, domnule V-am povestit? Extraordinar e, e, că ca... da. să vedeți că, că da, sunt spus. astenic Că ziceați, domnule doctor, că, că nu se vede asta pe figura Se mea. vede, se da, vede, se vede În orice caz, domnilor, sper că vom cădea cu toții de acord Că situația vecinului, luat în general Și a prietenului nostru, Panfil, luat în special Este una dintre cele mai disperate da, Într-adevăr, ați exprimat câteva cuvinte dintre cele mai înțelepte Care au tășit parcă din inima mea Completându-vă Aș putea spune că acțiunea noastră din această seară Nu are doar o importanță particulară În sensul că restabilește o dreptate Care mi se cuvine mie ca persoană particulară Dar are și o importanță generală În sensul că vom face astfel o demonstrație Care va atrage atenția tuturor Asupra situației vecinilor Altfel vom rămâne o veșnicie și supuși Tuturor bazilorul De lor. acord, de o mie de ori de acord Domnule, da, permiteți-mi să vă exprim Recunoștința mea adâncă Pentru înțelegerea și compasiunea pe care mi le-ați dovedit Cuvintele dumneavoastră calde vă vor ajuta să duc până la capăt lupta împotriva Şi... celui care m au umilit și s-a în temitatea mea Şi... de Fiți siguri, prieteni, că veți putea la o crimă de resune care v-a ca un cutremur minunatul vă rog, vă rog, vă rog, acesta. Iar... Vă rog, vă rog, mai puțin zgomot, aici vorbește cineva. Și dacă vorbește cine? Să vorbesc cu la casă. Aici e hol și hol e hol. Mă dăn te rog foarte mult! Mă tem că era consumat alcool. Madame dăn te rog foarte mult! Ei, hai, rog te, te te rog să. Să nu-ți permiți! Ei, uite că-mi permiți! Eu am dreptul să-mi permit. Dumneata e jucatare, eu sunt salariată! te rog să fii mai conștientă și mai demnă! E salariată, fii demnă! Aici se întâmplă chestiuni grave și de principiu. Te rog să nu le vulgarizez cu prezența dumneata le zgomotoasă! Ascultă-mă, nervosule! Volgare, mămițica ta, am eu. ce faci? Na, Nu, te-am fotografiat flagrant, delic, agresoară. Noi ne cunoaștem de mult și am mai colaborat împreună în cadrul unor treburi de interes comun, de pildă pentru acele subținte informații despre domnul Zisul. Mai la 50 de lei și un kil de ricur de ananas, recunoști? Recunosc, era de anason. Mai vrei unul? Original. Garantat. garantat? Primesc. Atunci, încearcă nu ne deranja, eventual chiar să dispari. Aici se pune la cale o crimă. Vrei să fii implicat într-o crimă? A implicată, de asta nu. Da, dar vreau să iau parte. Hm? Păi, dacă să petrece pe palierul meu, sunt obligată să iau parte. Ba chiar să fiu asta uh, implicată. Uh, uh, uh, implicată, uh, așa. Da, de ce să fii numai de neata asta implicat, iar eu să nu fiu asta implicată, care sunt responsabile aici? Hm? Unde crimă? Cine e criminal? Zis o Ha, Era sigură. putea să pun și pariu. știu și de ce. S-a stierstă prăj. Exact. Momentan, ta din gură. Ne rog. să scăpăm de ea. Ne incomodează. Eu trebuie să fac curat. Trebuie să mi fac datoria. Întâi facem curat și poi ma facem prima. Vezi ce faci cu anasonul ăla la între timp. Te încep să mai enervezi. Fără pe necuraj și lasă ne pace. Vine, bine. Bun, bun, bun, bun, Ce bun, ce vorba? Păi ce facem cu anasonul acela promis? Ți-am promis eu vreun anason? Păi da, ca să ți-l spun păla care se șterge intenționat pe preșul dumitale de import. Și mi-l spui? Ți-l spui? Și dacă ți-l spui, ce faci? Bineînțeles că-l omoară. cri crimă dublu, anason dublu. Păi așa merită domnule Zisu. Îi dai una în cap și l-aș Păi da, ce e preșul dumitale? Bătăia lui de joc? Dă-mi-l pe mână și o să vezi cum ți-l cocoșez Păi e aici, aproape, A? te așteaptă Căci că Cică și el vrea să te cocoșeze Tot din cauza preșului Pe mine? Uh -huh. Să mă cocoșeze el pe mine? Unde e? S-a spus îmburienile acelea Aici, domnule De mult doream să mă aflu față față cu dumneata Ca să spun că nu faci bine ce faci de ce ce ce dumneavoastră te de preșul meu? Ce câștigi dumneavoastră dacă te strestezi pe preșul meu? Eu mă strestez pe, pe preșul meu, mi te strestez pe preșul meu? Eu îl găsesc în fiecare dimineață murdar și băgă de două picioare distraire. De ce face asta? Când vine să te strâng de gât. Domnule, domnule, nu te atinge de fizicul meu că sunt înarmat și nervos. Dumneat doamne ferește, nu te asosinezi într-o clipă de mânie și provocare Dumneata pe mine Dumneata pe mine Aole, îl mostru Da, da, da domnule te omor ca să-ți înveți de viitor să mai aștezi de preși Domnilor, domnilor, aici se pregătește o crimă abominabilă Eu mă retrag la timp De excelentă, da. da, te urmăm da, Te urmăm da, da. Nu mă strângi așa tare cât că trag! De ce te ștergi, domnule de preasul meu? De ce? De ce, domnule? Dumneata știi că din cauza asta mă enervez îngrozitor și plâng ori <gântu -i> Eu sunt bolnav de nervi. Din cauza preșului ăsta nenorocit, de am devenit asteric plic, ce... i Ce ai cu preșul meu, domnule! Nu e un preș elegant, dar e durabil, și al meu, al meu. Hai, doamne! strângeți-vă odată de cât mă țineți din treabă. Eu sunt în timpul serviciului. <sus> <sus> și eu, și, eu, și eu am preș de lână Că mie îmi place să mă șterg pe ceva moară și plăcut E tabietul meu Sunt singur pe lume și orfan și burlac Unii-mi ca mea bucurie sunt tabieturile Ce ai avut cu preșul meu? <sus> nu ți-a fost bine de el să-l bajocorești? Nu e de el Poftim, duble, uite-te În ce an ai voi uite -te. ce asta? Ce ce, ce? Ce cu preșul de la ușa mea? Da, da, da, da, da. E... da, da... Și preșul? Dar ce la preșul de metal la ușa mea, da? Deci, peșmeie preșul de metal la ușa mea. Păi, Peșul meu e la ușa de metal, e da. preșul de la ușa mea. Păi, e filozofia domneata, nu ști nimic? Ei, ce ataci? Stai rădă. Hai. E pe voi nu e fincurcat în toiul serviciului. Cum? Cum? Păi, și ce voi uitați așa la mine? Dar nu în această clipă cred că realizez mare eroare i am căzut prada amândoi. Această lucrătoare pe terenul curățenii și prietenă intima a nasolului ne încurcă în mod intenționat preșurile ca să ne învrăzbească. <gângh> Treci imediat la mărturisiri complete! Treci imediat la mărturisiri! Păi, nu v-am spus? Păi, asta e. Uneori când e becul, cioru, ori e lipsă, scutur preșurile pentru ntuneric Și pe urmă le încurc. Paldumitare îl pun la dânsul, al îi la băi, uite, așa, mai departe. că e omenește și se întâmplă. De aceea le-o fi găsit fiecare murdare de noroiul celuilalt. Rău, ce... Seara, când veneați acasă, fără să vă dați seama, vă ștergeați fiecare preșul celuilalt. asta -i. am greșit și eu și ce mare scofală. Eh? Orice salariat are dreptul să greșească o dată pe zi. Peza! Prietene, te rog să mă ierți. Prietene. Te-ai șters fără să vei pe preșul meu, iar eu fără să vreau pe-al Te-am acuzat și te-am murit nevinovat. Iartă-mă! Iartă-mă! Te rog să mă ierți dumneata, prietene. Dăm voie să te îmbrățișez. Să-i și pe ceilalți. Veniți, prieteni, domnule avocat, domnule doctor, domnul fotograf, veniți. Eu nu mai înțeleg nimic. Ce se întâmplă cu cei doi vecini? Cred că s-au împăcat. Eriam sigur că așa o să se întâmple. să niște cabotini ordinar. Veniți, prieteni, veniți. veniți da. Astăzi am avut bucuria să cunosc cu mare prieten și vecin. Mulțumesc. Vi recomand pe domnul Zisu. Zisu. Vă declar solemn că acest om este un vecin formidabil. Mulțumesc. Domnule, scuză-ne, dar comportarea de este pur și simplu scandaloasă. Ne-ai -mi promis o crimă feroce și acum ne oferă un lamentabil spectacol de bună înțelegere între vecini. Adio. Adio. Niște ciobocari ordinari. Bine că-am scăpat de ei. Atunci, prietene, nu trebuie convingerea că din această clipă relațiile noastre vor fi dintre cele mai excelente. În acest sens aș îndrăznire să te invit la mine pentru a cinsti împreună un pahar de lichior de ananas, nu? Dragul meu, vecin, îți mulțumesc și sper de asemenea că începând de azi vom întemeia relații dintre cele mai demne și coreane. Pentru asta bine? nu trebuie să faci cine știe ce mare efort. Doar atât, să nu te mai ștergi pe preșul meu. Iubite, vecin, este exact ceea ce cer și eu? Ai văzut preșul meu? E de pură, că da. mie îmi place să mă știec cu da. de pură, da. Mai era? Da, de bună calitate. Eu n am încât, să de Anason. Anasonul care mi se cuvenea mie prin lege că eu i am un păcat. nu e nimic. Îi pedepsesc. Le inversez din nou preșurile. Mâine iasă repede unul altul să se strângă de gât. Huligani! <truz> Ce strici, ce strigi? Păstrează liniștea și demnitatea blocului. Păi dacă vreți liniște, mutați-vă în sânul naturii. Acolo e liniște, vecinilor. Ați ascultat Veciniada, Scenariul radiofonic de Ion Băieșu. Distribuția a fost următoarea: Panfil Marin Moraru, Maestrul MNC Gheorghe Dinică, Doctorul George Trestian, Fotograful Demrădulescu, Zisu Arcadie Donos, Filofteia Astradan, Regia de studiu Crenguța Manea, Regia muzicală Timuș Alexandrescu, Regia tehnică Inginer Flavia Cosma Regie artistică Mihai Pascal